Leagă-n pentru toată copilăria Puneți copile capul pe pernă Te așteaptă vise, prunca dormit În vise viața este eternă Cu cerui blând și fără sfârșit Ce știi tu în lume câte se întâmplă? Nici nu e bine tu să le știi Lumea în genunchi la a ta tâmplă Și lângă suflet, cor de copii Astăzi, copile, eu îți dau pâine Tu pâinea asta o muști firesc Ce-ți dau eu astăzi, tu vei da mâine Eu, legănându-te, îmbătrânesc Trupul tău fraged ca un mesteacăn Să se-ndoaie gale și în somn Ca să crești mare Plâng și te leagă în copile dulce Prea tinere domn la geam, lumina luniți-o scapăr, luminii tale se-i dau ecou. Dormi, fericitule, că eu te apăr, că eu în tine mă nasc din nou. Capul pe pernă pune-l copile, totul e bine. Ai tăi sunt vii și mai au viață și mai au zile să crezi că pururea ei vor trăi. Mama și tata, ție-ți vor face de stele și de ninsori. Să-ți fie bine să dormi în pace, să ai lumină la ursitori. Puneți copile, capul pe pernă. Dorm și visează bunul tău vis. Când vise, viața este eternă. Visul e lumea ce eu ți-am promis. Pat de răchită mirositoare Leagă în albastru și în condeiat, Pentru copilul care răsare Și ai cărui ochi ritmul lumii îl bat Mama te leagănă, vechează tata Somnul ți leapără ochi părintești Dormi și visează că lumea e gata Și te așteaptă numai să crești mie îmi trec ani, ție-ți vin anii Poate că mâine îți va fi greu să accepti că astăzi eu ți-am spus Nani. Dar Nani, Nani, frumosul meu...